Kawduhu wa ta'aduhum haqqaqa fihi'l-kaqsa Atada matanya wa ta'aduhum haqqaqa fihi'l-kaqsa Faqala inyakiti'li فَقَالَ إِنَّ يَدَيَّ إِلَى يَدِهِ فَأَتَى بِالْغَيْرِ كَتَوَا عِنْدَنَا نَذَمْتُم بُنْيَكُمْ جَاءَ وَبَعْضُهُمْ يَفْنِي أَثَرُ أَثَر كَتَوَا نِي هَأَوَادِ كَبَنَا فَفِي لِذَا ذُلُ أُمِّيَةِ فِي Wa ba'aduhum hafokofi Dil-seqpa Itu masa <coughs> Kemudian Mutanya kata begitu Maknanya Ais Artinya Wa ba'adul qaw Dan bermula tengah tengah Dari pada kaum <coughs> uh, Tengah-tenah kaum seperti siapa kata di Suruhi Rahimahullahu Wa Ta'ala. Seperti tadi di Suruhi. Suruhi kata, Tengah-tengah cawan seperti tadi di Suruhi. Hapapa? telah mentahkik dia di iman yang mukalli daripada iman bagi orang yang berpegang dengan mata mata suruh orang lain. Ia tanya orang yang mukalli, bukankah sebut sembuh beberapa tadi? Ia pun kacau he ado, dia, kacau he dan lain-lain. Tapi bila ditanya apakah dalil yang menunjuk atasnya dia jawabnya, iaitu, oh ya, oh ya, ataupun a, seorang menteri terdekat. Tak ada kata dalilnya ialah alam ini. Ada, siapa nangis, mukalli, oh ya, berbagai macam tu. Kalau begitu iman bagi orang mukalli ni, tengok ulama, tengok kau man tahqiq ya akal al bayan tu kana kima qala haqaqa fihi al sakha ya li tartib dirat wa ba'dhum tafi ai ba'd al qawmi Seperti fi mabilay fa tu misana patiyaqa katka bi subti patiya kat rahimahullah ta'ala adab al-qaul hattaqa min tahdid yawm yaw al-qaul bihi dalama katabihi san si imam al ah min tahthi al-taba yani ah kitab tuhin akan menyakr menerang an hali daripada kelakuannya kelakuan iman yang qallil ah, iman awet qallil ni ah, Menerang bima dalu pada bay aman ah, tahqiq ia ah athian athian keterangan ataupun penjelasan daripada hal iman yang bima dengan barang ya si yang jadilah dengannya dengan ma dengan barang itu Jadilah alithlafu ketika Jadilah siru jadila hilaq filiq kifati pada mamad yang itu zak iman pada mamad sunnah dengan katli Wa ada milik Iba ili dan tidak Memada apa dengan yang Dengan katli Kalau yang kata memada iman Dengan katli Tak memada iman dengan katli Pula itu Selafjian Sukhobar Yafiru Sukhobar Yafiru Tegak Anak-sakci Merakam khabar Selawakana Alhamdulillah Yenahim Bismillah Ha, Adzilah barang dengan barang yang jadilah dengan barang tu kilah kilah kata memado iman oleh sebab tak mado so, Mada, tak kilah ha, tak mado tu kilah ha, su kilah lafzi saja. Ya bukan kilah yang maknawi tak bukan kilah unguh tak kilah lafzi saja. Ain tu ba'dir kaun dia tak kilah tu. Ah dia bubuh belaku jadi satu kawan kata iman oleh Tasliq tak mada, tak fah imannya. Satu kawan kata mada, nah, jadi nak buat selisih tu, mada dengan tak mada. Kemudian tengah ulamak bersih Turki, dia mengurai kata, silah antara dua kantor tu silah lagi saja. Atu ha, maknanya kata walaupun hafal kalau dia hidupkan anak banyak itu cara berkata kata agama kaum hafal kalau dia iman dan mukallim hafal di ha, kota ulama mereka menerang menyatakan Akan keterangan daripada hal oleh, oleh iman oleh taklim itu. Yang menera bina barang, dia jadilah dengan menyorinya barang bayam. Jadilah allah antara memandu tak memandu itu, Silah tu ilah lebih yang Silah Ilah ia bakul apa? Ila apa raja? So kepada orang minta kata, awak tu dia kata gajah tu. Ada nah, juga awak kata keris apa senyum? Nah, Terpenuhi ilah. Ah, Hak ni raya tu Hak ni Tapi kalau kita Kita meneria kata Dua-dua tu tu Tangguh nak kata Kata-kata ni Tangguh tak dia raya tu Kasi Haa Hak ni tangguh Hata-hata Raya betul badan Tubuh Ah, Jadi hilang tu Pernah hilang lagi Tapi kena tangguh gitulah. Kalau tak tangguh betul kata ni Dia selisih Hujur Haa No Kata-kata Kata-kata Ah, tu dia. Jadi kalau dia tahu maksud tawanan na oyak tu hati dia. Oh, no Ah jadi silah antara dua ni homo oyak sama na oyak kecil. Ah silah tu bila tanggung gi, aya janji silah dah kecil. Kami pun hok tahu yang tak nama iman oleh kat nak tanggung macam mana. Kau hok kata mematah nak tanggung macam mana? Ha, bila tanggung bila tanggung dua tu, tu kena pada dekat maka silas tu pain silas lapis ha, tanggung macam mana saya tengok dekat wa tahqiq ini ayat makna tahqiq Tak kadang orang kata aqqa kau tahqiq dia apa mura tahqiq di sini dia kata wa tahqiq dan bermula makna tahqiq ha, nah begitu bagi bina ayat kata ung tahqiq ada lah juga tu Wa tahi aywa ayam makna tahdi, makna tahdi, kata kata hak koko masdar dia ni lah. Makna tahdi di sini yudlabu ada, yudlabu di itlok acer di acer tahdi. Itlok mana yudta mana lude lah. Dipakai kan tahdi di sini atas makna Ala zikri sekili kata Allah Ala zikri sekili alal wajjil khafi tu mana tahfi'i ini sebut akhir waktu atas jalan yang sebenar supaya tahfi'i jadi dua maknanya tahfi'i yang mana zikri cahit alal wajjil khafi al-mukaduq al-mukaduqilil wafi'i atas jala yang sebenar yang muafaka supaya tahfi'i wa ala hisbatis sahih bidalil. Nah, satu lagi tahqiq mana ba? Makna menetap sesuatu waktu dengan dalil. Itu namanya tahqiq. Itu dua makna. No. Tahqiq dengan mana sebut waktu atau jale -jale panggil, panggil apa apa? sesuatu waktu atas yang sebenar. Panggil selepasnya apa? Menyungguhkan. Enapa dia? Bahaya sesuatu asah jalannya tak disebut. Itu namanya tahqiq. Satu makna lagi tahqiq mana isbatus sahih bidalil. Ah menyabet sesuatu dengar dalih Ah tu praktik mana menyepit atau nak menyepit. Kalau dia dengar apa-apa riwayah, apa-apa sudah ada dalil buat untuk menyepit kita dengar. Ah dia. Kalau kita dua-dua ya. makna tu isi ni nak baca makna hak mana? Wal awalul huwa al Wal ma'nal awal dan hal yang pertama makna yang pertama yaitu dikhusyukan amal wujudi hak dialah menjadi tanda ia kunna bi tini it kadan lawannya katanya dikatakan waza duhun haqqaq hada dan sunah kaum itu mentasik ia hantasi anakan waktu itu akan selesai ah bacaan ini ah wal awal dan yang pertama makna yesamu Yesus si Kristus adalah wajib hak tafsirnya mana tu lah al-murad yang dikanafi hubuna di sini ayat kalian maklum nih bukannya makna sista tu cak di dalih hmm. dok dan katanya kata maklum Syekh Ibrahim Al-Lakani nah, Kita dengar lupa lah Carah dengan Dengan Nabi itu Dua mata pun namun Syekh Ibrahim Syarah nah, pun namun Syekh Ibrahim nah, Tapi lain bangsa Carah nah, kita ini Syekh Ibrahim Al-Said Juri nah, Dua mata itu Syekh Ibrahim juga Al-Lakani Al-Lakani nah, wa qawluhu dan kathana musannah dalam maksud dengan qala la ilahe illahi fa qala ya dzindi qawli ra'isi kafawa kullam lam yazal dzillu aqala la ilahe illahi qawluhu fa qala itu ma'rana duduk ma'tukun ala qawlihi haqqatihi kafaa Uh, jadi jemlah kala ni atas pada khat khaqah uh, atas pada jemlah khat khaqah tak kala khat Ta khaqah maka berkata ia ia ba'buhu cara dia menyembuhkan uh, atas wajahnya sebenarnya malam mana cara dia menyembuh maka berkata ia jadi, berkata, ia ba'buhu jadi orang panya atas apa macam ini, min at fil ni khat kha'li mujmal dan sebut kitab kedua lalu sehalalu nak sebut dengan syarah Qurayji ah mendata dengan ijma lepas tu mendata dengan bentuk huraian ya kamim ni ataupun muhaffal maftuh sumufsal di adat ti ada maksud aleh yang sempurna ah balamana huraia kertas tahfik kertas qala oh, ini daerah bab dulu Wa qawluhu dan kata nyawmusana In yadizin di qayril iqawli l'ayri Ma'ana-ana? Ay In yadizin Dato' kita begin In yadizin il muqalli Atau ma'ata in yadizin Kita ma'alu kita ma'alu jazal In yadizin Jazal di natin Manakala mari Cara ha -ha, tu, Ay In yad zimil Tengah tadi bagi bawah lah ah, Yang bagi harap ya, Tengah seluruh Bagi yang melepah antara dua yang mati kena bagi bawah In yad zimil muqallid Artinya Jika memutus Oleh orang yang takli itu Bisih hati Kawli al -gheri dengan khalik panggil muqaddid qalidu jika menjazam jika memutus oleh pelis hati pujangnya dia tu dia memutus di di sihatie qaulil ghair dengan qah perkataan orang lain tu orang kata orang tu buat kata tuhan ada dia memutus kata betul orang orang kata tuhan tu esa dia memutus kata betul qah kata ada kalau dia pergi tu Jazaz setara mana? Jazam taknitu. Jazman kawiyan. Makhum telah il-Nawa'i. Jazam memutus dia tu sebagai memutus yang kuat. Kalau dia persingga. Aa, jadi dia binggu lah. Sebagai jazman kawiyan. Sebagai memutus jazam yang kuat. Bobik setara mana kuat tu? Bihai tu. Ini panggil bodik Balaman najazah yang kuat dihasil tu sekiranya lau rajanya allah di nama nya cemburu. Nak layak najazah dia tu kuat. Kalik tunggu pun dia berpegang dengan perkataan zaid. Zaid layak kata tuha ado dia putus tuha ado terus dia kata sok perkataan zaid kata tuha ado. Maknanya dia najazah putus dia tu kuat. Kuat apa tanggapan? Sekiranya kuat dia tu lau rajanya allah di. Kiloan kaloraj yang pulesin yang paling dah dah itu sangat terang. Kalikuker kata tuhaja tuhur dah kata. Sekiloan kalor kata ah aku wayak muka tuhaja ya. tuh itu hada doblah. Ataliraj yang begitu. Ata aku wayak muka itu hada doblah. Ataliraj yang begitu. Ata aku muka tuhaja itu hada doblah. begitu. Ata aku wayak muka tuhaja tuh itu hada doblah. Ataliraj yang begitu. Ata aku wayak muka tuhaja itu hada doblah. Ataliraj begitu. Ata aku muka tuhaja itu hada doblah. Ataliraj yang begitu. Ata aku wayak muka tuhaja tuh itu yang begitu kita lakuh dulu lam yar fi ilm qalbi na ta rajahu li qalbi ah sebab kami jaga nyawa kami jaga nyawa ah jadi qolb kejadian ada tu tubuh kita hai zat rajah kepada Tuhan tu tiba-tiba zat kata secara ternyata ruh ada pula ah balik qolb ke zat kepada Tuhan anda perhatikan kalau rosnya uli mukalla, sa rosnya uli mukalla. Ah, deh, begitulah. Ada <tuh> waktu juga, juga kata -kata, kita kita kita berpegang tuh heh bersalahan bagi silian yang baru silian maklum. Ah, di bahawa tuh tak sejiri, tak bising yang lazanyi panitak jihot tak tepat. Okey lah tuh. Data-data oh weh kita dah dah dia years. Jaga jangan tuh heh betul apa tak terima yang ada tak tepat. Jangan ha. rojong saya kok nutjok satu hal tepat. Tidak tidak. Do satu hal tak tepat itu. Ah, tak tepat. Terbangin sedar semangkau. Ah, tu buat tu buat tak kuat. Orang yang ayat satu hal mesti bijak. Bijaklah tu. Mula tak bijak, kata yang wayat satu hal bijak, bijak mulu do. Mula satu hal do. Lepas tu buat kawan Tuhan Buka soh ni berbila ha, Berbila pula Dia panggil jajah yang tak kuah Lepas tu tak lah ya? lah Tuhan kata email tak soh tu Ada perjajah yang kuah begini Email soh Ini kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan Jadi dia Jadi orang statulik ni kita nak kata memadai, atau tak memadu Email dia semua pilih tengok di jantan dia Setelah orang-orang kalau dia dia dia tak kuat iman dia mematikan walaupun dia dulu buruk dia tak ada dalil sini kalau ini kan dia tak kuat ni tak matikan ha itu nama datang ha di mana ha tu makna dalil kata kita haqa fihi al tahfa adikot jazam oleh muqallid ha dia ha, nak oleh lain sebagai jazan yang kuat wajib atau persetuju jazamnya kuat di haitu la rajal ja Sekiranya, kalau raja ulasi mukallah, okey, jadi turut. Haa, baca kata mukallah, jawabannya, baca kata, haa, ta'an hii makro'an bilfatshi, ay, fatshillah. Ya, baca, muqallah. Takkuna baca mukalli, ya baca kata, baca kata, fatshi, ay, fatshillah. Haa, ta'an hii makro'an bilfatshillah. Tuna, baca, lakar. Jika raja ulasi mukallah, lam yal'i'i mukallidu, anjil katri, di bacaannya katrahah mukallat mukallif sudah tuliskan itu ah kalau balas tu kalau dia jazah kuat begitu kafah tu jawah ini dalam ayat ya bi zin di qaulil ghayri kafah macam memaksud kata secara wa qawluhu dan katanya kata musanne kafah ai kafah fil alki memad do ia ya dzam ah ia memad ha, do ia ya dzam hu akan akan mutallif ke iman pada inya ya nah ha, mana iman <times> orang mukadzib walaupun dia tak ada dalil sendiri dia berpegang dengan pendapat orang lain tapi boleh dia pegang kejak tungguh kukuh tungguh dia kalau oleh mukallaf kebalik. dia tak balik. seperti ada satu objek Bahkan berapa orang lah, tapi satu orang pun nak dia cerita Dia dulu seorang yang jahil mayat yang pun dia tidak Muqtiyat, berjudi, dia minat haa, nah, Tak tahu dia buat segalanya, dia berhukum cara Kemudian satu orang dia mengaji haa, eh, Dia bawa dia Dia mengajar di situ tim, Dia berdua cukup, belajar di situ Dia berdua ya dela ka tiga pokok agar maiya dia butuh dia datang maiya lama-lama tuhu ha dia macam i nak kae semudia dia tinggal dengan guru dok mengajar itulah dia dia pergi ngukur lagi tiba tiba ah akhirnya berdirai dengan guru gua kita mau mengaji lagi ah tiba tiba balik ke hak guru gua itu got to have to have to have to kali anak murid dia kat dulu tu Kata dengan murid Kok mana pula Kok murid dia dulu Kok mana pula dia Yang dulu aku Berci tabiknya juga Sejajah aku Suhat tu, suhat dia, suhat cekal Suhat bersalahan bagi Sebuah makhluk Dengan bahawa tak diri, tak diri, tak diri Tak diri, tak sepak, tak sepak Aku seri hak murid aku tapi, Kau ini, Nasiah Marib ada di, Kau tak tebak ke Eh, kau tak nampak hauk ni. Kau ni kau tak nampak. Kau nampak ni, Kau dulu. Kau punya cahaya tu. Ah, ha, ni jangan pelan. Ni jangan pelan. Kalau tak-tahak lainnya, Orang Mughalik kan? Haa, Jadi dia. Maka mukallaf kebalik. Mughalik tak balik. Haa, ni. Ada-ada tu nur lagi. Kau mustahil dah buat, Atau ulama dah buat masalah. Ada tu nur. Guru Dung dikau ni. Namun dia, Kejap tu. Haa, tu tunggu Haa, nah, mari ajak anak murid dia Terus, pergi akhir-akhir cepat Macam anak murid akhir-akhir Aku tak nampak kan, aku nampak kan Nampak akhir-akhir tak cepat Tak dia Lepas aku nampak, aku boleh ni Aku tak nak nilai, nampak Nampang lah Turut-turutmu, pergi akhir-akhir tu Haa, ah, ni Ni apa masalah anda buat ni Oh, ada baga tu eh? Balik murid tu Haa, muka li turut Ha, mana kalau la guru dia pula dia tak berbalas. Ha dia seolah-olah apa? apa namanya bi haitul la rajial muqallidun lam ya'li al muqallid. Ada? Nama tok. Kalau kita tak bahan dalil, apa lagi Quran eh, nama dalil Quran atau hadis tak pernah. Kalau fikir hurai ko kita tak pernah. Pergi tu. Adibadi boleh kita tunduk terbalik sekali. Eh dia tak begitu. Ha, ha. Kemudian nah tulah ya panji dziman maka iman oleh ini ya panji iman yang Muhammad qaw oh, iman tulah kata musanne faqala illa bi qawli ghayr tab mad ya kemudian wa ala hadza dan di atas inilah yuhmalul qawl nah, dan di atas inilah atahamad Atah dakta ah aqwa ala haza dari atas ini la abad dakta in yulala taulihi in yadzid bisah qaul qadza man qul adakun hasara anta wa ala haza al adl al bizn al qawl ah di atas jadinya qawlilah yuhnalul qawl ai qaul ulama qaul ba'd ulama ditanggungkan perkataan semua ulama' yang mengatakan dikifayasistah eh? pendidikan, kalau ada ulama' kata, orang yang berpukir dengan tubuh orang itu, inilah dia madha, adhanu saham eh, dia pukir tubuh orang pun sebagai pukir yang sejak sejak, sesio-sio kalau muka nak terbalik ke lain pun, dia tidak, kah kata madha, adhanu saham Tuwa ada, ada, ayat pada al-Qasim al-Qomi di atas laluan. Ia memalukan. Ayat itu bagi orang Undana ditanggungkan perkataan orang Undana berkata diibadik tablighi dengan memadat tabligh. Saya nampak tak kala itu bayar kepihik masa memadatlah agenda. Ah, masa memandu akhirnya uliha mereka memandu akhirnya akhirnya akan pulih di mati itu di itu taklih. Memandu hilah kamil duniawi jadi pada segala hukum hoknya bapak dunia. Ah, bila dia seorang mengkali jadi dia memandatkan, manda segala hukum darah bapak dunia tu boleh jalan seperti apa? Nak cakap hawi. Tak ada orang paling nikah. Ha. Ah, dalam istilah ni ada satu hukum namanya nikah Eh Dan sebab namanya riyo Baru apa tu. Sebab namanya tak boleh kah nikah. Menikah semula habis. Ha, dia tu. Sebab apa tu? Ha, sebab tak salah tak salah tadi. Tak salah tadi. Tak ini nikah ke tak salah tadi. Tak pernah mikor, tak lepas satelit wali, tak lepas satelit dengan mikor Pada mikor mula wisat tak ada yang lain, tak lepas satelit, tak ada yang dia baru-baru, baru-baru, Oh, hebat Eh, potong jauh, ia rauwe Haa, mengejauh, wow, juga Haa, ini potong luk, juga Nah, hmm Ini naryak atau mati-mati lah Ah, kalau kita hidup panjang lagi, boleh tengok mati-mati lagi Ah amil kitab ini laki kita tak boleh lari jauh daripada ilmu taraq mujam ah kena jagakan kita selama dunia perak ni. Ah jadi dia katanya memadah terjadi udh demikian pada segala hukum dunia duniawiati tak kala itu fayuna bihu maka boleh nikah kawin dia nak kepada fayuna jahu. Ah sebab-sebab masalah. Maka bernikah kawin dia maka tidak apa aa kalau lelaki tu mukallif nak nikah kahwin dengan perempuan dia wajib tunduk pandangan bagi dia tak ada apa jangan memanda wa dia boleh jadi imam dia ni tak apa jadi imam ah hebat tak boleh ikut semayel ah tak boleh jadi jadi tak imam dekat college ni boleh ikut dia orang tak faham betul dia nak jalan ni wa jadi hatimu dan dimakankan akses melahan apa mana dimakankan melah mana halal ay wajahilu akul jadi hati mana itu nah, karena suatu jalul jadi hatu ay mana wajahilu akul wajahilu akul jadi hati artinya dan halal oleh makcik semelahan jadi ahm mana mazbuah semelahannya ia semelah kambing disebut boleh makcik dan oleh oleh alam kali melah kita boleh maka wa yarihul muslimuna dan boleh takwa mengtakui aknia meninggal oleh oleh Islam kalau dia mati dia ada punya anak anak dia boleh maka takwa isteri dia dapat takwa dan sebagainya Nah, Ya kalau orang itu so, orang-orang Bukan orang yang nak Bila dia mati tak boleh sakur Karena cuma pada mawam ni bagi sakur Iaitu kukul daripada ikstilah Perlainan udang Tak boleh hancar sakur Misahlah namanya penisah abini Seperti seorang so, suami muslim Berkahwin dengan perempuan Khafirah Dia dia Nasrani nah, Dukul syarat dia boleh berkahwin Dia nah, tak ada kena mati Islam <tuh> nah peka Dukul perempuan kafirah tapi dia berpegang agama Nasraniyah dia kata dia ubah agama hak dia hak aq yani kita eh dia aq hak Nabi Aminah dulu dia tak ada ubah dak bukan dia hak Sekaya gaya dia ubah dah hak dia pun bunuh dak hak betul maka perempuan tu tu boleh kita dengan lagi yang telah kahwin dengan dia tak ada kena macam ni belaka dia kat kita mungkin boleh kahwin boleh anak hukum Islam patu mati kita kata mati balik suami maka isteri tak boleh nikah. Betul. Karena waktu si Filamuddin berlainan agama suami dia. Ah ha, isteri nak rujuknya. Ha, tak boleh akad nikah. Ah karena maka masalah muqallid ni bila dia mati isteri dia boleh nikah tak boleh. Nah, Sebab dia iman dia tak. Iman dia tak baiklah dia ada taham dia ada bahagian kalau al-tafrik bagi apa dia ada tahap ah uh, dari komuti kumut ah uh, 1/5 dia ada ah satu 1 daripada 5 dia ada ah mana dia kita bak taham wa uh, yudfanu fi maqabidil muslimin dan ditanam aci dia mukallif di pada kubu-kubu oleh silam dia tajamati ah biasanya Ara Harap ditandai oleh bukit Islam Di, isla, di mata bila muslim ni tak boleh Data orang tak boleh dah apa Moga iman dia tak apa Itu orang panggil akca dunia rindah Haa Ni nak malam ni Dan kalau kita tak lepas Tahlih ni tak boleh nikah kau Tak boleh apa yang ni kau tak nikah Semula Nampak haram macam semula Allah ni tak apa tak. pukul ta. ha, ni tadi Ah, penuh daripadanya berlaku juga masalah ini maulak ni barat tinggul dia cekan nak, ah, nak cari jadah dia ada bagaimana penunggak nak cari maulak <tuh> jadi bagaimana selok ini rekat ni maulak nah, nak dia tapi di sini takli ada dua bahasa ah, makalik ada dua bahasa mana dengan bahawa dia jazam dia dengan pekan dengan poh berkata agak lah sebagai jazam yang kuat dengan takli ah, ini dia soh وَفِيْلْ أَحْكَامِ الْأُخْرَوِيَةِ اَيْبَان asal pada فِيْلْ أَحْكَامِ الْأُخْرَوِيَةِ maka memadah akan mengkali oleh demikian itu takrib pada hukum-hukum pada -hukum -hukum akhirat aibam juga aa, bukan hukum dunia saja hukum ukrawiyah pun memadah juga tak kalau itu salah tak boleh tak kata-tak kalau kata يَكُّهِ ذَلِكَ فِيْلْ أَحْكَامِ الْأُخْرَوِيَةِ padahal ia keliru di mana maka tidak kekal ia jalannya Ah dan dia illallah, lah mati yang mati manakala wayah waktu dia sedah mengaku la illallah dan Muhammad Rasulullah kalau itu masuk dia surga inda qalaha tak tegar dalam mengaku inda qalaha fardu tadi jika masuk dia dia mukallif ha ajak mengaku fardu kata kalau dia senang mengaku dia tak tegar dan hak tegar dalam mengaku tidak ada selain pada orang kufur saja la yaqalaha illa al-aqall allati tajab wa tawalla alhamdulillah tak ada hak masuk mengaku tegar melainkan kufur dia Allah masuk di atas di Yaakob Walau besar saudara mana pun, Tak dapat hak Ini aku kok kita ahli senak Mereka lah daripada ahli senak Seperti Muhtar Ziloh Dia kata orang ini Dua dosa besar Kekal dalam Yaakob Tak tapi dosa Tua tekstur tu ini Daripada dosa buku Dia kata Pasal tekan Itu tekan Itu Pergiannya Muhtar Ziloh Yang ini dia Itu salah Kita kena pergiannya orang hatu sabar dalam niat tu tidak ada hanya kafir saja. Orang yang minta tidak sekali pun dosa-dosa. Ah, kalau kita orang mukallif ni, katakanlah kalau dia masuk niat atas dia tak ada kesalahan lain. Tak tercela. Ini pai hukum ukhrawi, muka akhirat. Ah, hukum dunia boleh nikah kahwin, boleh jadi mesyuarat dia Ah, boleh, boleh makan halal, makan sembelih dia, boleh makan kacau di mari. Tu hukum dennyawi. Akhirnya tak boleh kita nak kata Dia yang mati kekal dalam nyako, bener? Adanya, nah, Fala yang kelud, pada maka tidak kekal. Ia ia muktamad kena jalan nyako. Indah bila perdu jika masuk dia ke perdu kalau masuk nyako tak kekal. Wa maaluhu ilan najati dah tempat. Ah, maal maal. Amannya nah, tempat kembali ya tanya maan semakian daripada alaya urau wama aluhu dan tempat kembali nya ilah kepada kelepasan nah, kelepasan air lepas daripada bok dengan najat air yang daripada kerja dalamnya bok wal dan tempat kembali ia dah turut bo. Jadi ya, disebut tak fa huwa ma taitulah al muqallid ni ha dia tu al ah, muqallid hak diajazam dengan sebagai jalne kuat ni fa huwa al muqallidu al jazim mujaddan qawiyan kana mukmin ah tapi polanya takrinya maka orang muqallid adalah orang mukmin iman ah yak Lapinna Hu Tetapinya Tunggu berjaya Tunggu Mumin tapi Afin Agar panggil Orang yang berlaku Orang yang Terdosa Terdosa Tiga apa Ditar Tina Wari Dengan tepat Tinggal Nazar dia Wajib Matanya Agar panggil Tinggal Ya Wajib Ditar Tina Wari Ay Wajib Ya Alay Alay Alay dengan tinggal nazak Alkit si nazak Dia wajib dia atasnya Dia tak nazak Lepas kata wajib atasnya semaya Tak semaya ha, Jadi dia panggil dosa lah Wajib atas kita semaya Kita tak semaya Dia panggil Sarkis parah ha, Dosa tadi tu Dosa tadi tu Itu, itu bahagia pada Kena qobor Kena bahu tu lah Karni pun Dah tak nazak tu Dosa Maka dia wajib dari kena nazak Baru lupa Ah tudah innahu aqin tataknya orang qali yang yang berdosa berdosa disertin nazar al wajibi عليه dengan sebab tinggal fik yang wajib di atasnya Kata tab di tu jika nabi kata berdosa dengan tinggal naga tu pun ta'if in kana jika ada pada pada al muqallid tu ada dia tu adalah dia Ahli yang pun nak beri, dia tu tak ahli zaman bagi nafkah, nafkah dia ni awal jezi, ah awal jezi jezi, ah na ibadat tak fikir Dari ah yang salat um, tertu, habis ah, ada ke lagi untuk tamu dia tamat mula, wa kullahu wa illa lam ya dzalbil <tosolo> bilimum